Hej, hej, hallå! Och välkomna till <laughs> bakom flöten. Det. det är eh, bara en vecka sedan sist. Det är fantastiskt att kunna vara här eh, så här tidigt. Eh, tätt emellan. Det jag har aldrig hänt förut. Det är alla, nej, det har aldrig hänt eh, Som vanligt eh, sitter eh, jag, Henrik, här och eh, Janne. Och med oss idag har vi också... Eh, vill du presentera dig själv? Krille! Ja, Visst, som, ja. som utlovat Ja precis, vi äh, pratade om det här förra gången Och äh, Vem är Krille då? Vem är, vem är du? Ja vem är jag? Jag är en äh, fiskeglad kille Väldigt äh, En inspiratör också Du är väldigt duktig på ditt fiske Nu får nog ta den här lite <laughs> <laughs> <här> <här> Men när började du fiska? Eh, när jag var fem så uh -huh. började jag fiska. Min far tog med mig nere i gammelfalmors sommarstuga i Oskarshamn. Uh -huh. Oj, eh... kanal, kanalen heter inte, men mellan där i alla fall. Va? Det ska vara väldigt bra där, jag har hört. Ja, det sägs det. Jag uh -huh. har inte varit där sen dess. <laughs> <laughs> men eh, jag stod där med en abematik och en ute och dyngade. Mm. Så på den vägen är det. Och det fick du fisk då första gången, eller var det... Det tror jag inte. Nej, det är lite, det lå, jag har ju själv den erfarenheten, när jag var yngre och var ute så jag fick ju inte de första gångerna. Men min, det är ju en återkommande grej att jag är min att tävlar i fiske ja. och han brukar knäcka mig. Men nu på senare har jag börjat komma igång eh, och ta honom. Men då fick ju han fisk då givetvis och då blev jag mer taggad. Ja. Men var det gädda ni fiskade då eller var det... Adel? Ja, ja. Hey man. Han är ju egentligen bara flugfiskare, ja. men eh, det var ju mycket spinn med mig då, ja. man säga, för att få igång allting. Ja. Men du, flugfiskar du någonting eller? Är det? Jag har gjort några gånger, ja. men eh, jag ska inte säga att jag är en flugfiskare. Det är dumt. <laughs> <laughs> Spinnfluga fiskar jag, ja. men eh, inget flugfiske annars, Nej. Äh. än i alla fall. Nej. Kanske kommer i framtiden igen. Ja. Men vad är det för metoder? Det är spinnfiske som är, ligger varmast som hjärtat eller vad är det som är? Jag tycker väl att alla årstider har väl sin charm mm. med alla olika metoder beroende på årstid och så vidare. Ah. Jag tycker isfisket är riktigt sköj när det är igång och det är ju vårfisket, spinnfisket och trollingen och flötestrollingen är också väldigt, det blir mycket av det. Vi skulle ju faktiskt ut en tur där vi, efter <skratt> ut, efter nyår och köra lite flötestrål. Men jag blev ju sjuk då är det, ja, just det ja. eh, och eh, det hade varit roligt mm. för att flötestrålarna har inte hållit på med så här jätte mycket det är en ny metod som jag har testat lite grann men inte så ja. det verkar roligt. Ja det är en än. Nej. Det är superskoj. Eh, vi kanske ska Eh, jag träffade dig, till eh, första gången på en eh, fantastisk fiskebutik som fanns i Ullisamn. Amen. Som hette Fiskelagret. Yes. Och det var ett väldigt, första mötet var ju väldigt roligt. Eh, för jag... Eh, när jag gillar ett ställe så brukar jag komma in med fika Och på fiskelaget så kändes det så här Att här kan man ha med sig fika Det kan, känns inte alltid så eh, Och så kom jag in där Så var det en lördag så stod Kvilla i butiken Och jag tror att han tänkte Vad är det här för dåre som kommer in med vin och bröd. länge man bjuder? Eller? Ja precis jag sitter, jag sitter och bara käkar ja, Som jag sa till dig innan Du tänkte där vad jag var för tatuerad idiot så står det här <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte Jag tänkte så här. jag tänkte först tänkte så här, När jag kommer med så tänkte jag så här. Undrar vad han tänker nu Och undra vad att jag tänker gillar att jag gillar tänker gillar <laughs> Men eh, när du inte fiskar Så du jobbar lite extra då i, i fisklaget För du jobbar med någonting annat om Yes, jag förstår det, det var extra eh, Jag jobbar... Eh, på Lundberg Custom det. Vi säljer eh, tatueringssupply till verksamma tatuerare. Då. Mm. Ehm. Ja. Och du har ju skitsnygga i tatueringen själv. Ehm. Ja, det finns som mycket skit med. Ja. <laughs> <laughs> Allt har sin tid. och sin <häktolog> sin <tan> <här> Ja, <amen>. <här> <här> men, men du har tatuerat själv också? Ja, det är ja. många år sedan. Ja. ja, vad spännande. Ja, det såg ju, jag var inne och kollade på hemsidan såg ju riktigt, jag, jag kan ju ingenting om det där Men det såg riktigt bra ut riktigt. Vi säljer ju bara premiumgrejer kan man väl säga det, Vi säljer ju ingenting till folk som sitter hemma Och så vidare utan det är endast till Folk som arbetar i studio Alltså är professionella inom yrket ja. ja Så Ja, det är bra. Det är jättebra. Men en av anledningarna till att vi har med Christian nu är inte bara för att han är en jätteduktig fiskare här från Sjuhärdsbygden. Vårat kära Sjuhärd som vi älskar så mycket. Mm. Utan det är också för att du har två väldigt viktiga saker. Och vi ska börja lite med att prata om fiskesäsongen 2007. Som startade med ett antal ganska bra jädder. Ja. Vad, vad, vad, hur, hur 2017 för? menar du va? Vad sa jag? 2007. 2017 menar ja. jag givetvis. 2017. <laughs> folk blir vilsna här. Ja, jag lever i det för <laughs> <laughs> Ja, det, det har varit en bra isfiskesäsong. Har det varit. Jag vet inte, jag inte vad jag ska varit. säga om det. Jag att det har varit fantastiskt faktiskt. Ja. Men berätta om första fisken som du fick upp på första passet. Var, alltså... Så som jag förstod det som, Nu får du ju rätta mig om jag har fel Men som jag förstod det så, så, så började det jävligt bra På första passet Nej det gjorde Ja det, det kunde jag gjort det Jag ja. bommade ju ran då ja. äh, Men det, när var detta? Detta, detta var år, första eller var det passet ja. det, Nej det var nej, i på, början på januari Någon ja. gång där vi var den hög, högtidshelgen nu heter Ja tretton dagen eller Precis var kan, ja. det var fredagen där mm första fallet för året. Det var något riktigt stort i andra änden som ja. inte ville hänga med. Men eh, det fick jag ju revansch på lite längre fram sen. Ja. För du, eh, du eh, berättade lite innan när vi småpratar lite och att det var något riktigt, riktigt, riktigt stort på andra på första fället där. Känner du lite du mer taggad då för resten av säsongen? Har du gått och liksom funderat på vad fasen det var? Ja, ja, sen efter alla de andra stora fiskarna och jag jämför tyngden i det. Man kan ju aldrig säga säkert liksom. Men eh, jag är övertygad om att den, den fisken är ännu större. Ja, coolt skulle jag vilja säga. Det är coolt. Eh, men eh, hur var liksom Före den här madammen som steg på sen, på, på, vad var liksom snittet ungefär? Det var mycket hundra fiskar, alltså hundra centimeters fiskar. <skratt> äh, ja, vi gällde egentligen öst upp 68 kilos hela vintern egentligen. Mm. Men äh, ja, den fisken, det var ju fisken med stort F. Ja. Ja. Det var en bra fight. Ja. Och eh, jag tror det tog säkert fem minuter innan vi ens såg den första gången. Ja. Eh, och då såg inte jag den utan polarna såg den. Och de sa att den här går inte upp i hålet. Nej, ja, jag vet inte vad du upp där. Då? Fan. <laughs> <laughs> nej, det, nej, det gick faktiskt utan eh, direkt. så eh, Det tog inte emot direkt. Men eh, den tog ju liksom aldrig slut. Den bara fortsatte. Ja. Och det var ju riktiga jubel. Eh, ja. Innan när vi såg den då, när han låg på mattan för, för, så, uh, för uh, det är som en ål när den kommer ut. <laughs> Men, uh, så hur var det, vad, vad var det för, folk är ju oftast intresserade av vad det var för, hur var vädret och var det milt eller hur, hur var liksom förutsättningarna innan själva, själva Kanon skulle jag vilja säga, uh. Uh, vi fiskar på våran kant som vi har nött på, uh, jag ska inte säga täckande uh, snö. Alltså täckande snö över isen Utan fläckvis mm. Mm. Med växlande molnighet och sol mm. Och eh, Kanske en 5 sekundmeter eller något Från ja. syd, syd. Ja. Och eh, Jag gillar att fiska när det är fläckvis För då kan man eh, Även placera betesfisken Och spöna lite Både där det är mer ljusinsläpp Och även där det är mindre mm. Och testa sig fram lite vad som mm. kan vara Melodin Och ja eh, För många pratar ju också om att de Antingen fiskar bort <coughs> Botten nära eller, eller under, Strax under is, iskanten Men vad, hur, hur Vart högde Eller vart har du placerat mörten? Eh, jag finns nästan alltid I mitten I alla fall om det är säg, från två till en Tiotal meter mm. så Alltid i mitten nästan ah. Vi eh, aldrig haft bra resultat under isen. Däremot i vissa sjöar så är det bara bottennära som mm. funkar. Mm. Men eh, i den här sjön så fiskar vi uteslutande alltid i mitten. mitten ja. Oavsett då. Var, <hör> var, eh, när du, eh, när <hör> nu förstår jag att det här är en sjö som ni har återkommit till och fiskat ganska mycket. Ja, jag fiskade där första gången för 15 år sedan, 15 år sedan. så där. Det... Och min min fundering har kändes det där när du kom ut den dagen att nu är det någonting på. Nu är kanske nu känner man efter efteråt men nu... vi kanske inte är just den där känslan att idag händer det. Då har man haft många gånger då har man blivit fiskare ju. Ja, <laughs> men <laughs> Vi hade väl sagt det här sista passen att eh, nu är det ju ändå dags. Vi har ändå lagt en 20-30 pass denna vintern. Mm. Mm. Och eh, någon gång måste det ju komma liksom. Ja. Så det var väl med att vi diskuterat sådana grejer. Ja. För det är ju en för alltså man måste lägga tid på det för att för att, uh, lyckas. Ja, ja, ja, ja. Det är inget snack om saken. Det är klart att man alla kan ta en slumpfiske mellanåt, ja, ja, men visst ja bakom de flesta stora fiskarna så är det ju mycket, många timmar som ligger ja. bakom. Det, det är som du säger om väjade låter som perfekta förhållanden. Och många gånger så har man ju bestämt, nu ska vi ge oss ut och så gör man det oavsett för annars blir det aldrig något fisk. Ja, ja. Och, så att äh, ja, ja. sånt händer också. Det är bara ju, dumt ja. att kolla väder. Ja, det är en, man en kan liksom att stanna hemma. hemma. Ja. Ja. Jag går faktiskt innan, innan här ja. så tog jag faktiskt ett par kast i viskan mm. på ett ställe där jag tappade en stor. Och det var för att det var exakt, nästan exakt de här värdeförutsättningarna. Så när jag var lämnade barnen så åkte jag hemma och hämtade spöt mm. <laughs> och gjorde någon kast. Men det blev inget. Mm. <laughs> nästa och <Some år>. skulle <laughs> Skulle varta på morgonen och då var det kanonfint. Det var, ja. <laughs> Men... Mm. Eh, det finns ju ett, ett, ett fantastiskt eh, klipp på det också med den här stora modellen <laughs> som eh, när du ligger på isen Amen. är det helt underbart. Det är ett stort barn man har det i, ja. i fannan. Ja. Vad vägde den? Den vägde 14 blankt skulle rättvist sagt mm. eh, och var 125 centimeter. <laughs> Ja, det är ju så jävla krokodilar Det är därför jag dött döpt eh, avsnittet till Crocodile Fishing när det kommer upp För ja, <laughs> det, det är verkligen En, en bjässe Och det, jag tycker det är ju asroligt. För det så, man har ju kunnat följa det på Instagram Och mm. satt det på Facebook När du har varit ute av ismetet liksom, när, när, när man följer de här tidiga fisharna, det är Shit, vilket jävla, vilken säsong liksom. mm. Och så får du krön, krönare Med den här Monsterjädan, liksom. ja, det, ju... det var på tiden att han satt nu. Ja. <laughs> Vad var pb innan den här? Nej, Grejen här är att jag har flera, jag har nog fyra, fem fiskar mellan 9 och 10. Ja. Och jag har aldrig varit över tidigare. Ja. Men jag har ju tappat ett flertal som har varit av två eller tre som jag har sett. Och vi har ju alla varit övertygade om att fiskarna har varit en bra bit över tidigare med. Ja. Men de säger det, det är säkert att få första men när första har kommit så släpper det sen. Ja, det hoppas jag på <laughs> för min för mitt för förråd. Det kan man ju säga att det var både den 10 och 11 det var ju två slumpfiska säga. Mm. För jag har så inte få fiska abborre med våra jiggrejer. Ja, ja det... <laughs> så, så jag hoppas på att det släpper nu men ja. jag har lärt mig för av erfarenheten när jag, jag gjorde det där att jag inte ska raka mig för jag har fått min första 10, 10 kilo. Så jag har lärt mig att uh, vara mer ödmjuk. Så att uh, den här säsongen tar det bara lugnt och ser vad som händer. Ja. Sen uh, får jag också tillägga att uh, Åsunden som vi fiskar mycket idag i Olisam är ju mm. känd för att inte hålla så tunga jäddar mm. utan det är väldigt långa och smala fiskar. Ja. Och vi har ju tagit mycket fisk mellan 110 och 120. Ja. Men de kommer aldrig över den där magiska gränsen Nej. riktigt. Vad tror du att det beror på? För vi pratar ju en del vattenvård och så här också. Det, alltså det känns ju ändå som att sjön är ganska den känns ju ganska näringsrik. Eh. Jag tror att eh, fiskevården under många, många, många år. Eller det har väl egentligen inte funnits någon fiskevård. Mm. Det enda folk har väl tänkt på egentligen är att gösen ska finnas i sjön. Mm. Men eh, det har väl också varit skönsfall, lite ska mm. jag vilja säga. Mm. Det har anordnats tävlingar för att ta upp och bunk bunkar fisk årligen under mm. 25-30 år. Nu mm. får de inte köra längre. Men eh, det är lite det tänket som har varit. Mm. Mm. Är det mycket yrkesfiskare också? I nej, sina, ingenting. nej, ingenting. Nej. Jag tror jag har sett någon markägare någon gång lägga nät ja. en ja. gång på alla år. Liksom. Ja. Ja, det är inte mycket nätfiskare här heller. <hör> <hör> Nej för att jag När jag var en liten grabb Så var vi mycket i årstunden. Pappa fiskade mycket där då mm. Men då, <hör> då hade du ju för åren Då var du ju Ja herregud extremt alltså. då. Ja, Han har ju pappa har ut Ett eh, gös På trolling På åtta kilo I, mm. ja, ja. i årsrunden på trolling Ja det är riktigt bra <hör> Det är riktigt bra men eh, man har ju snackat med de gamla rävarna när de ja. har kommit in i butiken och så vidare. Och det har ju, de säger ju att det har ju varit ett av Sveriges bättre gödsvatten ja. för i tiden. Ja. Att det tog ju 6-7 kilo ja. nästan vända gång folk ja. var ute liksom. Ja. Så. Och jag kommer aldrig glömma, vi tappade den tyvärr, men vi var där en... Jag måste ha varit 13-14 kanske, var ute med farsarna och... P Farsan eh, trollar ju mycket då så att, eh, vi var ute och trollade med sån här eh, Rattling Rap från Rappala. Sådana här eh, imitationer Och den jädra gäddan som min kusin eh, fick på, den var ett monster. Sen vet jag inte, när man är 14 och man ser en jädda så <laughs> en, en, alltså, det är, svårt, det är svårt att veta hur stor den är. Ja, <laughs> Men ja. jag upplevde den som väldigt, väldigt stor. Den var nog väldigt stor. Ja, det är en väldigt fin sjö. Jättefik. Ja, mm. Vi har ju lite. Vi, vi, vi ska återkomma till oss om en liten stund. Men vi kan hoppa in på vattenvårdspunkten Så, länge, så tar vi en liten. Så får vi återkomma. Och det vi har att ta upp egentligen då, det är ju egentligen så är det att viska norrombrås har snart sitt årsmöte. Där har man möjlighet att gå med i den föreningen och hjälpa till med vattenvården i framförallt Viskan då. Där man håller på med restaurering och så för att eh, rädda flodperlmösslen och öringen. Eh, sen håller Länsstyrelsen på med ett eh, projekt framförallt på östkusten och där är det ju fokus mycket på jäddan i eh, den östra skärgården. Eh, eftersom det har varit på nedgång och man har gjort mycket jäddfabriker och, och sådär så nu ska man även reglera själva fisket på den och titta över om man ska släppa vissa fredade områden och skapa nya sådär. Så det är ganska intressant också. Det är lite som vi eftersträvar här i, i då och, och en av anledningarna till den här podden också Det är att vi vill lyfta vattenvården i den. Och det skulle vara intressant att faktiskt satsa på ett par sjöar här där man fokuserar på att faktiskt hjälpa den stora gäddan och mm. få tillbaka den på sina håll där den har är ju också, eh, eh, man har pratat lite om olika metoder och, och, och så sådär. <gör> Fiskerättsägarna har ju släppt en för just Fiskevårdsföreningen. som kan vara intressant att titta på. Eh, för, och Åsunden kan ju vara ett sånt exempel också. på. Jag vet att det har gjorts en utredning på Åsund. Eh, 2015 tror jag de gjorde en utredning då, som tittade på fisket och tittade på åtgärd. Planer. Men så vitt jag vet så eh, kommer det aldrig någon fredning av stor jädda i, i sjön. Och det tycker jag ska vara standard i alla våra sjöar att eh, jädda över en viss centimeter ska släppas tillbaka för att eh, det är ju en förvaltare. Den eh, håller ju schakt och, och, och jobbar och, och jag läste någonstans att en 10 eh, kilos jädda, den har liksom ett den har ett revir så att den håller liksom schakt, mindre jäder också liksom, den i sig jobbar med och vattenvård och håller ordning. <skratt> Så att det ju varit, hade varit Vet du, Krille, om det är några sjöar här som runt omkring sjöar som har ett maximot på, på jädra? Nej, det vet jag faktiskt inte. För det är väl det, någon... Jag skulle vilja säga att det behövs betydligt mycket mer engagemang överlag i ja. sjön omkring här ifrån Både allmänheten och markägare och så vidare. Ja, ja jag, jag har ju försökt med Öresjö att få ett eh, maxmimått. Men eh, ibland är det så när man inte har någon fiskrätt och ingen rösträtt så är det lite Nej. svårt. Tyvärr. Ja. Tyvärr är det så. Och det är jag... väl så på de, fl de flesta fiskevårdsområdena. Ja. Det är många vilja som ska bli hörda och så ja. vidare. Men det finns någon sjö bortåt Ullisamn där, där de förrättar mig om jag har fel. Men som är där de har fisk. Det är liksom två år där sjön får vila eller om det är ett år och så är det fisk i den. Det kanske inte är, Jag får mig att jag läste det någonstans. Det kanske var i Småland. Det låter också ganska... Att sjön får vila liksom från... från <coughs> ja, Landskön kör ju det ovanför huskvarna. De ja. kör ju den. Eh, att de har spärtider som jag säger. Ja. Eh, de, hela hösten är ju förbud och jaddarna är ju fredad helt och hållet ja. liksom. Eh, och likadant på våren. Ja. Om det är från sista mars. Eller från 1 mars eller 1 april fram till 1 juni är det ah. också totalt förbjudet. Ah. Ja. Så man skyddar liksom leken ah. och uppätningen då på under hösten. Amen. Ja. Amen. Och det Och det är ju enormt fisketryck där uppe. Och, eh, under alla år jag har fiskat där så har ju sjön egentligen bara blivit bättre och bättre. Mm. Så catch and release funkar ju verkligen. Ah. Verkligen. Ja. Mm. Ah ingen snack om saken. Nej, och det är lite... Vi har ju en av våra återkommande <gör> och en av våra sjöar. Den har ett speciellt R på sig. Så att vi har ju fått den ett par gånger och den har vuxit mellan gångerna vi har fått den. Så att det, det visar också på att fisken klarar sig. Och jag tror att också att det är bra att det är fredningstider också. Att man liksom... Jag vet att just med jäddleken där att äh, <coughs> det är också viktigt att tänka på när man fiskar nu på vårkanten och, och att, man är, att man vet vad man gör när man är ute och fiskar. Ja, absolut. För att man får tänka på att de är ju fulla av rom nu. Ja. Och hanterar du dem inte rätt så då pajar du leken på liksom, ja, ja. den jäddan. Det hälsar ju inte ens får du en jädda som är smällfet av ronsten liksom, så skulle jag rekommendera att inte ens försöka lyfta upp den ur vattnet. Nej. Nej. För det, det har ju hänt tyvärr några gånger att man har fått en sån fisk. Och det, det kommer ju ut i ja. liksom. Ja. Så ja. det bästa är väl att försöka kroka av den redan i vattnet. Precis. Precis. Och då kan man ju också, vill man ha någon sorts. Får man göra som man gör i Europa. Alltså, skita i vikten och ta längden så att ja. Ja, Det kan man ju göra utan. Eller eh, försöka att inte fiska på dem alls ja, exakt. Eh, runt leka. Ja, exakt. Det. Nu är det ju <coughs> eh, nu är det inte samma, men när jag bodde upp i Uppsala, då kunde det vara ganska tjockt med båtar ute i skärgården vid leken. Mm. Liksom. Det, det upplever man inte. Man är ganska ensam i vissa sjöar här när man är ute och, och, och fiskar och det är ju, det är ju bra. Eh, men det är som du säger att eh, Helst ska man undvika det. Uh, och fiska på dem. Uh, det var egentligen en uh, Punkt. Det blev ju väldigt bra. Ja. Det är superbra. Uh, men uh, vad är det som... Uh, det, det hände någonting i årsunden i, i, uh, i år. Det hände förra året också. Även om vi gärna glömmer. <laughs> <laughs> det de blir ju på Pike Open. Eh, som är en eh, catch and list tävling en lag -tävling, eh, med lite ändrat koncept från förra året ja. Bra! <laughs> eh, det kommer köras i två olika omgångar mm. den eh, 20 maj och 3 juni ja. mm. mellan 8 på morgonen till 17 på eftermiddagen mm. eh, och det är Big Five som gäller mm. totalt på båda omgångarna. Totalt då? Så de fem yes. största fiskarna på, fem om eller på två omgångar? Mm. Mm. Eh, och eh, lite som förra året då var det ju nästan en förutsättning att du var med alla omgångar vet, för att aha. ha en chans. Aha. I år har vi sagt att kan du inte så då har du ändå möjligheten att bara komma och fiska en av aha. omgångarna aha, så att säga. Ja, för man skulle i princip var, kunna... Bomma första och sen ta de fem största. Det är ju väldigt bra. bra. Och två gånger är ju, det är också lättare att få möjlighet att komma. För det var ju förra året, det var ju en av de roligaste tävlingarna jag varit på. Ja, det var väldigt trevligt. Ja. Även, även om det gick dåligt för oss. Så, men det, det, så var det var ju väldigt, väldigt tekt fiske ja, också. Ja, men vi hade hjälp ändå. Så, det var bara, nej. Men det var svårt. Men Åsunderna är en svår sjö. Aha. Det är en bra för ja. att det är så. Ja, det är det. det, är det. Eh, vi kommer även köra till minimimått på 65 centimeter. Mm. Eh, och eh, det är ju per lag då. Två, tre man i varje båt. Mm. Mm. Och är du 18, under 18 år så är det givetvis ett flyttvästskrav. Och mm. mm. mm. det kan ju det är bra också om man har en eh, hov som är gummig eller som inte äter också. Det, det, är inget, det, det brukar inte vara något krav men det kan vara bra att investera i en sån. Ja, det är likadant med en avkrogningsmatta ja. ja. som man eh, kan lägga upp fisken på mm. väldigt snabbt och fuktar den lite innan då. Ja. Jag som är lite fiskepisslig av mig. Jag håller på att göra en egen avkråkningsmatta hemma. <laughs> okay. med, med liggunderlag och håller på att testa lite olika material att klä in den i. Så, ja. så att, det, är, det tar tid och det är egentligen helt onödigt. För du kan gå till din affär och köpa en om det är inte Nej, så dyra nu. Nej, har gjort den själv. Exakt. <hör> så jag har massor massa sådana halvfärdiga pussel är hemma. Men eh, vad eh, alltså Åsunden eh, vad, vad behöver man tänka på när man fiskar årsund? Nu är vi ute och fiska lite här. Mm. Äh, <skratt> äh, <skratt> typ. Eftersom våran strategi förra gången kommer ju pajar som Krille inte ska vara delta i tävlingen. Jag vet inte skugga hans båt. <skratt> <skratt> <skratt> det är ju som sagt en väldigt så sjö. Eh, det är en massa tänker jag på mest på jag väl att ha sköj. Ja, mm. sköj. Ja, skulle jag vilja säga. Och tro på det man håller på med. Ja. Mm här precis de här grejerna gjorde jag förra gången. Det gick inte bra <laughs> ja, då. Det, det är det som jag är lite med lite med att ibland går det bra ibland ja, går nej, det inte Nej, bra. absolut. Nej, det var, uh, hade det gått bra jämt så hade de aldrig alltid uppskattat. Nej. Det, nej. och sen uh, fan, nej, ha, en strate, <gör> ha en strategi även om den är kass. Så är det mycket roligare. Alltså. Sen, ja, ja. Eh, bara... Sen gäller det att hålla det. Ja så. precis. Ja, det, är det. det är det att stå på sig bara. Ja. Ja. Och jag hamnar ju alltid i det där jävla byta grejer. Ja. heller. Alltså. <laughs> bara tappar ju. Det tapp, ja. är väl min svaghet då. Att jag tappar tron på, på betarna. Inte på det jag gör men på betarna. Så blir det att jag spenderar tid på. Istället för att liksom, Köra med. Det här har jag fått. Här, liksom. ja, nöta, nöta, nöta, nöta. Sen är det ju en väldigt djup sjö också. Mm. Så jag skulle vilja säga att man ska även våga fiska djupare. Djupt mm. och även pelagiskt mm. över de riktigt stora mm. eh. Men är det, någon, är det någon restriktion kring metoder? Är det, är det får man trolla? Eller är det det... Är, det är, metod får du välja själv mm. Men det är ett fiskande spö per mm. person mm. Och det är endast artificiella beten mm. Så mm. inga betesfiskar Nej. Varken Nej. levande eller döda Nej. Utan det är Alla typer av beten Ja, liksom. ja, ja, ja. ja. För vi hade ju förra året <coughs> Vår strategi att trolla Mellan våra hotspots Som vi hade satt ut Ja Eh, och vi hade ju ett par hugg eh, ja, På där. Eh. Det är väl en eh, jättebra Metod att söka av ah, Vatten ah. Tills man hittar lite fisk Ja och man såg eh, Ja det var, det, det var exakt det vi tänkte Att söka av Söka av men, eh, Och sen var det, ja, men det Sen började det hända grejer När vi faktiskt såg eh, eh, De som vann när vi såg deras position och så drog vi över dit. och började hända grejer också och tappade ett par. Men de högg inte. Så att. <laughs> så att, och det var ju ungefär där du var också, Krille. Så att, det ja, där, det sa Ja, ja mm. det var... Men... Äh, äh, andra saker man började... Sa du, från åtta till 17 äh, Yes. Mm. Äh, samlingsplats. Eh, vi kommer eh, hålla till eh, nere omkring vid eh, inläggningsrampen vid Willys. Mm. Mm. Den stora grusparkeringen. Ah. där. Enkelt med parkeringar och... Lätt att ta i Ja, Ja, Ja. Och jag, ni som lyssnar på det här nu. Jag tycker verkligen att ni ska... ha ni tid och möjlighet så ställa upp i... I u Pike Open liksom. Det är mm. även lite välgörenhet. Ja. Vi kommer att skänka halva, halva, halva summan av anmälningsavgifterna kommer ju gå till clownkliniken i Göteborg. Ja. Uh, så att det är ju jättebra. Det är det verkligen. Uh, och vi släpper anmälan första april. Första april. Ja. Yes. Jätte, det, är det, är det är lätt att komma ihåg. Det är lätt att komma ja. ihåg för att äh, det är ju då: Haffsöringspremiären är också var första april. Jag Ja, man. Så det är perfekt. Jättekul. Ja, det ska bli kul. Jag, jag har inte frågat Henrik utan jag har anmält oss. <laughs> ja, jag, jag kan säga att det låg faktiskt i min kalender. Så att det var ingen fara Det går inte att missa. Nej, man nej, nej, nej, är det var väldigt mm. rolig skitkul tävling alltså. det var, mm. Jag gillar den för det var god stämning och det var liksom, det var gött så. Sen har jag hört i år så har ni en jag har hört ryktesvägen att ni har en speaker som verkar jävligt bra och eh, rätt snygg också har jag hört. Ja, man eh, Det har vi ju. Jag kommer inte ihåg vad han hette eller så. Men eh, nej. <laughs> det är ju våran kära eh, Janne är på bakom flötet som sköter det Ja, det ska bli skitkul. Jag är väldigt glad över att få, få äran. Jag är ju lite en bekräftelsejankig också. Ja. Alltså, alltså det passar mig bra. Så du det, det ska gå om du kan prata. Och så. Ja, precis. Sen kommer vi ju... Ja, det kommer ju vara valupris givetvis. Vi har en massa roliga, jättesnalla sponsorer som har eh, bidragit jättebra och det är vi väldigt tacksamma för. Eh, och det kommer även vara lite utlåtningspriser samt även ett sista pris. Nej! Henrik, vi har, mm. en chans. Ja. vi har en chans! Och det roligaste, fast det blir lite jobbigt för förra ja, året kommer det. vi ju på delad sista plats. Jag hade nog inte kunnat ta med att ta priset från dem heller. Om de... <laughs> Unga, men. <laughs> ja, vi har några riktigt heta lokala unga förmågor är Lissam, ja. så ja. det ska ja. kul att se. Ja. Eh, det kanske vi ska ta upp också, flytväst ska man ha på. Och, eh, ja. Ja, det är krav är du under 18 år så kommer du inte kunna vara med om du inte har en flytväst. Nej. Så glöm inte den. Nej. Och eh, det... sen, sen kommer vi även släppa mer info. Mm. Här inom kort på våran Facebook-sida, Jupport Pajkåpen. Mm. Eh, där vi även kommer lägga upp alla sponsorer här i dagarna. Mm. Eh. Ja, mm. Ja. Det är ju, jag tycker att det, jag, jag är taggar för det här. Och även info om anmälan kommer ja. också kort. Och vi kort. kommer ju dela det på våran Facebook och, ja. och det också. Så att, och Instagram. <coughs> eh, och, och tänk på också att <coughs> Det är inte bara en tävling utan uh, halva intäkterna går då till klärnkliniken i Göteborg. Yes. Så att uh, här har man möjlighet att uh, göra Vi mer kommer med. ju även uh, alltså vill man uh, skänka mer pengar över sidan om så ja. är det ju hjärtligt välkommet givetvis mm. också. Mm. Uh, jag tror att det ligger ute på Facebook Facebook-sidan uh, inbetalningsinfo där. Mm. mm. Så det är bara att besöka Joppaikoppen och skicka. Ja, jättebra. Jag hoppas också att äh, äh, det är äh, folk som kommer utifrån. Inte bara från Sjöäran utan runt omkring som kommer också och ställa upp. det. Ja. Är det ju... nu är det ju så att det är ju äh, lite tävlingar äh, omkring de här veckorna. Ja. Äh, Uh, Tightline kör ju sin Pike Challenge mm. veckan innan. Mm. Och sen kör ju faktiskt Västervik om inte jag har fattat det fel. Samma lördag, med den ja. 20. Okay, ja. Men uh, det är, så, är det. så är det. Så är det. Det är, det är jättesvårt att hitta data som funkar i, Så Men uh, jag vet i alla fall vad vi kommer göra mm. den 20. Mm -hmm. Vi kommer vara i Ullishamn på Åsunden och inte följa Krilles båt. Jag leder er in, in något, på något riktigt dåligt ställe. Ja, precis. precis. Här, kan vi inte, här kan vi inte fiska, det är ju på landen. Ja, men det, det, kommer, det finns ju även lite förbudzoner i Åsunden och så vidare. Ja. Men allt sånt där kommer ju delas ut på infoblad innan start och så vidare. Så. Och det är, det är bara att respektera. Mm. Minsta överträdelse så är det ju... Dispelsen. Ja, jajamän. Ja. Ja. Eh, Inte bara från denna tävlingen utan även andra i tävlingar. framtida ja. tävlingar vi ja. arrangerar med. Ja. Och det gäller ju även allt fusk och så vidare. Ja, helt rätt. Helt rätt. <coughs> uh, hur är det med lilla sidan av Åsunden, däremot fäster Är den Eller är det bara liksom på Stora Åsunden? där? Nej, upp till bron. Till uh, Fästredsundsbron. Uh, uh, så uh, man får fiska i Fästredsundskanalen. man, liksom. uh. Men inte under bron. Nej. Uh, uh, det är också återsamling då. Det är kanske man behöver vara i viss tid till uh, återsamlingen. 17 också eller hur? Ja uh, du står ju stå i köen. Uh. Senast 17.00. Uh. Så uh, man får ju tänka till lite. Och, och att det är alldeles för långt bort. Ja, Nej, Nej precis. man. Då kan man ju göra ett gammalt beprövat att man åker längst bort först och sen fiskar man sig hem. Nej, man. En tvärtom. Det, det har man erfarenhet ett par gånger. Det är inte så smart. Nej, eh, det är en stora Fiskarna ser man inte alltid i andra änden av sjön. Nej, Sverige. Det. Eh, det är ju eh, vår eh, gode vän, eh, Christian Vikmannen heter, där kallar vi honom. Uh, han, uh, han har ju alltid en och uh, det är fiska av Hemmahamnen han ser alltid till att det finns uh, tid till att uh, fiska av Hemmahamnen innan det är slut mm. liksom Amen. så att uh, det är ett beprövat trick som uh, faktiskt uh, gjorde att Erik Lindström uh, vann uh, klubbtävlingen mm. han gick med i klubben då innan tävlingen och så <skratt> hängde, han <med> våra, <skratt> hängde han med i våra tid <skratt> <skratt> Bara, liksom, han hade typ predrag i lådan Är uh, uh, lite för, men så uh, sista 20 minuter innan tävlingen var slut så smällde han på den största jädan precis innan upprampningen. Liksom. Ja, han tog det på det? Oh! Det gjorde han. Det är det det handlade om? Ja, det är det det handlar om. Och han bytte inte drag som jag höll på att göra. Eh, Men jag slog i den tävlingen så att, eh, jag känner mig lite som en vinnare. Ja, <laughs> eh, ja eh, tittade mycket på Youtube och fiskekanaler. Och, Givetvis. Ja. Det är klart man gör. Ja. Eh, vad, eh, vad tyckte du om Pike Fight som var här nu förra året? Eh, riktigt bra. Ja. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja. Det är väl enda jag har att säga. Ja. Jag tyckte det var helt... Jag tyckte det var helt... Ja, det var bland det bästa jag sett. Mm. Jag tyckte det var riktigt, riktigt bra. <skratt> ja, de är duktiga <skratt> grabbarna. Ja, ja jätteduktiga. Eh, så vi hoppas på att eh, det blir en utmaning det här året. Att det är någon annan av lagar som... Mm. Utmanande, för det var riktigt roligt Annars på Youtube Vi har ju alltid det som en punkt här Vad som händer lite på Youtube Det är inte alltid det senaste på Youtube Eftersom eh, vi inte riktigt alltid hänger med I, i det nya moderna som vi börjar bli äldre Men eh, tacklesnack Kan man ju gå in och titta på Det är en del tävlingar här inför eh, Sportfiskemässan eh, En bloggtävling eh, Där man kan vinna en kamera eh, Som är ute Eh, Robbo och Joel Abrahamsson eh, åker från, de här en abu och mm. uppe på Eriks klassiska och kultklassade Eriksberg men eh, där de sitter och åker bil och Joel berättar eh, sina historier och, jag hade önskat att han skriver en bok som heter En Gäddluffares bravader, där, så den skulle jag vilja läsa, så han, han har ju en massa roliga historier att berätta Uh, så det här har varit skitkul Men gå in och kolla på Tackelsnack, där finns det mycket Han badar väl även i det här avsnittet va? Ja det gjorde han Han är <laughs> ov Han, han plumpar <laughs> uh, sig Så berättar han om eh, fisket i eh, Mosambik tror jag En eh, väldigt mm. rolig flog, flygplanshistoria där Som var exakt min humor Men jag, inte, jag är så dålig på att berätta Så att man får gå in och titta på det Uh, sen var det lite från uh, Anton också uh, Från Eggsberg Lite uh, fiske där som man kan glömma och titta på Sen är det ju uh, uh, Fly versus Jerk-finalen Som går på fredag på mässan Och sen är det den där efterfesten då Som är också uh, Efterfesten kommer nog inte visa <laughs> visas På Youtube Förhoppningsvis <laughs> inte <då. laughs> <laughs> Jag kommer att ha det här så det vill inte uh, <laughs> Det var lite roligt För att uh, Just det här med att fiska av hemma hamnen i senaste avsnitt, eller senaste numret av Magasin Fisch Eko. Så är det just småbåtshamnar som jag har skrivit en artikel om som är ganska intressant. Både när de har fiskat i ryggen eh, och när de var på en tävling i Värtan. Att eh, just succéen över att fiska av områden man inte tror på eller som inte fiskar så mycket. Uh, och det, det är en erfarenhet jag har själv hemma också det är ju vikmannen där, fiskar av hemma innan mm. tävlingen är slut alla blåser förbi den ha, har jag inte fel för mig så togs det väl även en jättestor fisk i hamnen i Mjörn på ett sportfiskkval för ett par, tre år sedan aha. också precis utanför ja Pre <skratt> det, det är så <skratt> de områdena som man inte vanligtvis tror på liksom jag brukade alltid eh, hemma i Öresjö eh, så hade jag ett ofta ett jättebra jäddfiske på, på eh, kvällen, på sommaren. När badgästerna hade gått och grumlat upp vattnet där och så sökte sig betisfisk in. Och så stod man bara i ytterkanten och kastade det. Antingen från bygger eller båt så hade man ganska bra. Inga stora men ett bra fiske ändå. Så att testa det. Eh, sen är det mycket fiskejournalen och fiskefeberar kommit ut med nummer också där det finns mycket matnyttigt och gött. Eh, sportfiskemässan, sportfiske du ska dit krille. Ja, ja, det blir besök eh, imorgon på fredag Ja. ja. Eh jag med Nä, vilken tid ska du dit? Vi åker väl någon gång i lunch ska Ja. Jag ja. Eh, hör av dig när du är där ska vi ska absolut. Ja. Jag kommer vara där i tre, tre, alltså alla tre dagarna. Kommer jag vara där. Så att det, det blir min semester. Nu måste vi vina fiska lite med. Ja, ja det, det, det får vi ta efteråt sen. Vi hade ju tänkt eh, eventuellt fiska där. Men de som jag ska träffa där, de har inte så att på det. Utan de ville mer hänga på mässan. Eh, jag ska kolla på kajak förresten också på mässan. Det blir de mm. stora grejerna. Då är vi två. St stora ja, är det så? Jajamän. Ja. Jag tänkte att det bra att kunna kombinera fisket ihop med lite hälsa. Mm. Det är exakt vad jag tänker. Det är ju av andra, andra anledningar med, skulle jag vilja säga. Ja. ja det det. Smidigt att kunna lägga i vart som helst. Och du, du blir ju betydligt mycket mer ljudlös än vad du är i båt. Ja, jag hade ju en av mina tankar med det också. Det är just eh, popperfisket. Som vi har bedrivit ganska mycket och haft succé med ganska stora edder på popper. Eh, jag tycker, det här är ju, ett, nu blir så här varning nu så en lampa som blinkar, Janne tycker. Eh, jag tycker att det är en skillnad på när vi kommer med våran stora båt in i vikarna och när vi har haft vår lilla klubbbåt. Mm. Eh, jag tycker att fisket blir betydligt, <skratt> det går fortare så att fisket drar av en mer mindre och då tänker jag med en kajak kan man röra sig mer ljudlöst, man kan styra på ett helt annat sätt Vi har ju några duktiga sportfiskare i Sverige som faktiskt har lyckats riktigt bra från kajak, både på riktigt riktigt stora gödsar och gäddar Ja, verkligen Så att, ja det ska bli roligt, då kanske vi kan åka ut en tur ihop Vill kan tävla? tävla Challenge accepted jag kommer förlora. Eh, nästa avsnitt eh, av Bakom flötet kommer då givetvis bli efter mässan. Men om det blir på torsdag efter mässan, det vågar jag inte lova. Eh, nu har vi ju brytit en trend här genom att ha spett in två veckor i rad, mm. men eh, vi får se. Eh, men då hoppas vi också på gäster. Eh, två lokala betesbyggare, mindre betesbyggare som kommer då och mm. ska snacka. Eh, Eh, vad kan man lyssna nå oss Henrik? Vart kommer man nå oss? Vart finns vi? Det är väl Facebook kanske framförallt. Ah. Det är våra mest aktiva. Men det finns på Instagram. Det ah, finns på, eh, på mail E-post. E E-post, ja. <laughs> Bakom, flottet. <laughs> Bakom flottet. Ja, precis. At Gmail. Eh, mm. Vad har vi mer Är det någon mer som man kan nå oss om man känner det, så kan man alltid ringa oss. Ja. ja precis. <laughs> det är inte så svårt att hitta i Nej. telefonkatalogen, Nej. men Nissa inte påiken Nej. Nej. Det är det, det är nog viktigaste, är viktigaste. budskapet vi ja. har den här veckan Ja, det är det verkligen. Och vi kommer, kommer vi kommer, ingen... uh, ta upp det kommer bli en återstående. Punkt. Ja. Och sen hoppas vi på att vi ska kunna ha utrustning Och faktiskt spela in ett avsnitt När vi sitter i båten på Själva tävlingen mm. Och kanske vlogga också Det ser vi fram emot ja. Ja. Vi har ju en eh, eh, Mattias som eventuellt Ska hjälpa oss att filma Under mm. tävlingen Så eh, det ska bli skitkul mm. eh, Ja Det blir eh, superbra vi vill tacka dig så mycket, Krille, för att du tog dig tid att ja, vara var med grej. i vår podcast. Tack själva för att jag fick vara med. Nervösa ja, Krille. Det, ja, det är, är, är jävla ja, att få, få lite goa fiskhistorier också. Ja, från någon som från någon faktiskt som får fisk, fisk. fisk på, och är duktig på det. Du har ja. aldrig funderat själv på att blogga. Och, och... Jag gillar att vara ganska anonym i ja. vanliga fall, faktiskt. Ja. Och då, dessutom får vi mer tid att fiska också ja. mm. Mm. Så jag fortsätter med det mm. För du har ju, vi har ju Daniel som följer oss en av våra trogna följare här Du var ju med honom ute och, och hjälpte till att putsa hans pb på, Jajamän. på jäda Jajamän, Daniel Karlsson Jajamän Det stämmer bra Dagens första fäll var det faktiskt ja. Och spet var faktiskt på väg ner i hålet också. <laughs> Men eh, han såg det i tid och ja. fick upp en eh, 110 lång och 7,64 tror jag att han vägde. Ja. Om inte jag har fel ja. för mig. Ja. Ja, det är... Jättelång och fin fisk. Ja. Och kul också att få med och slå sitt pv. Liksom ja, första... ja. Det är hatten av för Daniel. Ja. Bara gratulera. Skitkul Daniel att du eh, lyssnar och följer oss också. Det är vi jättetacksamma för. Det blir kul att träffa dig på mässan också. Så, så, så, <skratt> snacka lite och ses. Eh, har du funderat på att börja guida någonting? Eller är det något? Nej, nej, det är inte som ligger något nej, nu. Nej. Framtiden kanske. Ja. Vi får se. Det, jag tycker det är gött för man ska, man, ska inte, man ska njuta av att fiska och ta det lugnt. Man ska inte stressa upp sig och göra... För mycket av det heller. Och då tappar Visst. man en det får inte ja. bli tvång. Det får aldrig bli tvång. Nej, nej. nej. jag tvingar mig ju att ut varje ledighet. Jag har ändå. <laughs> men ja. nej, det är som ni säger. Det, det ska vara en chusning med det. Ja. Det, får inte vara, det ska inte kännas besvärligt att åka ut. Nej. nej. nej, nej. Helt rätt. Helt rätt. Mm. Och det är så också att man, man ska uppskatta att få komma ut också. Det är inte, vi har pratat om det tidigare det är lätt för oss att säga att vi aldrig får de här stora, eller sällan i alla fall men det är bara att komma ut och njuta och ha det gött också och, och ju mer tid man lägger på det och ju mer man tittar och inspireras av andra så ökar man möjligheten och chansen för att slå sitt pb och komma till nästa nivå eh, Vi vill tacka våra kära ljudtekniker Sebastian och Jon också här på B-Street som sitter ja. här utanför och hjälper oss oss gamlingar Yes eh, Ja, någon annan som ska tacka sen ja, Vi vill tacka alla som lyssnar och följer oss Givetvis, ja. det är självklart Och ja. sen vill vi tacka våra inspiratörer Och motivatörer där ute eh, eh, Ni följer oss på eh, Många av er följer oss på Facebook också Och Instagram Och vi är jättetacksamma för den hjälp vi får eh, Utav er Det är jätte, jättegött Och jag hoppas på att eh, träffa flera utav er Nu på mässan Och liksom säga det face to face också Att eh, tacka Mm. Eh, ja, sen brukar vi avsluta Våra program med att önska Ett eh, Riktigt skitfiske helt enkelt yes. Så får ni ha det gött där ute som lyssnar på oss Och ja, vi skitfiske. hoppas att Krille kommer tillbaka i, ja. Till studion här framöver Ja, det får vi se ja. Ja. <laughs> Det kommer ja. med nya ännu, ännu bättre story. Kan Nu, ja, nu kan man något efter men... Pajekoppen här sen ja. ja, det tycker jag Ja, absolut ja. Det tycker jag. Du är alltid välkommen. Ja. Kul att ha det här. Tusen tack. Yes. Tack själv. Ni där ute har det gött och som ni sa innan, ja. sketfiske Hej. Hej. Skitfiske. Skitfiske.